ספר משלי משלי, פרק א. משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, לקחת מושא השכל, צדק ומשפט ומישרים, לתת לפתעים עורמה, לנער דעת ומזימה, ישמע חכם ויוסף לקח, תחבולות יקנה, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם, יראת אדוני ראשית דעת, חכמה ומוסר, אווילים בזו. שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כי לוויתכן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. בני, אם יפתוך החטאים, אל תובע, אם יאמרו, לך איתנו, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם, נבלעם כשאול, חיים, ותמימים, כיורדי בור. כל הון יקר נמצא, נמלא ותנו שלל, גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם, כי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 בפתחי שערים בעיר, אמריה תומר. אדמתי פתאים תאהבו פתי, ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, אודיע דברי אתכם. יען קראתי בת מענו, נטיתי ידי ואין מקשיב, ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם, גם אני בעדכם אשחק. אלעג בבוא פחדכם, בבוא כשואה פחדכם, ועדכם כסופה יאתה, בבוא עליכם צרה וצוקה. אז יקראוני ולא אענה, ישחרוני, ולא ימצאוני, תחת כי שנאו דעת, ויראת אדוני לא בחרו, לא עבו לעצתי, נעצו כל תוכחתי, ויוכלו מפרי דרכם וממועצותיהם. יזבאו, כי משובת פתאים תהרגם, ושלוות כסילים תאבדם, ושומע לי ישכון בטח, ושענן מפחד רעה.